mtazamaji wa Esther TV na hi leo nakuletea historia ya wilaya ya Kongwa iliyopo katika mkoa wa Dodoma nchini Tanzania Halmashauri ya wilaya ya Kongwa ni miongoni mwa wilaya za mkoa wa Dodoma ilianzishwa mwaka 1996 chini ya sheria ya serikali za mitaa ya mwaka 1982 kifungu cha nane namba tisa na makao makuu ya wilaya hii yapo Kongwa mjini asili ya jina Kongwa wilaya ya Kongwa ilianza kujulikana katika ramani ya dunia mwaka 1913 ambapo shirika la kidini kutoka Kanada linjulikana kama Church Missionary Society walianza ujenzi wa chocho walimu na teknolojia mnamo mwaka 1909 katika kijiji cha Mlanga lakini kutokana na vita kuu ya kwanza ya dunia ujenzi wa chuo hicho ulichukua muda mrefu sana na hivyo kukamilika mwaka 1927 vifaa vilivyotumika katika kujengea chuo hicho ni mawe na chokaa lakini kongwa ili watu maarufu baada ya vita ya pili ya dunia ambapo shirika moja la kilimo la Uingereza lilianzisha utafiti wa kilimo cha karanga mnamo mwaka 1947 katika eneo kilichopo kituo cha afya ugogo kwa madhumuni ya kufufua uchumi wa Uingereza uliokuwa umeathiriwa na vita hivyo Ilikuwa na lengo la kuwapatia ajira wanajeshi wa Kiingereza waliorudi kutoka vitani. Maeneo mbalimbali yalifyekwa ili mashamba kuanzia Kongwa, Zoisa hadi Sagara. kuwepo kwa wamauristis katika eneo la Kongwa kulipelekea kuanzishwa kwa eneo lojulikana kama Mauritius ambalo kutokana na watu wa Kongwa ndipo walipoamua kutohoa na kuitwa Mauritsen eneo hili pia lilitumiwa na wapigania uhuru kama sehemu ya makaburi kuzika wale waliofariki kwa sababu mbalimbali mbali. na ndipo Kongwa ilipoanza kujulikana zaidi wilaya ya Kongwa ina jumla ya eneo la kilomita za mraba F441 ambapo eneo linalofaa kwa ajili ya kilimo na ufugaji ni hekta 363690. Wilaya hii ipo kati ya longitudo 30 kusini na 6.00 kusini mwa ikweta. na longitude 36.0 hadi 36.50 mashariki mwa Greenwich. Mwinuko unafikia mita mbili kutoka usi ta bahari. Wilaya ya Kongwa inapakana na wilaya ya Kiteto kwa upande wa kaskazini. Kwa upande wa magharibi inapakana na wilaya ya Chamwino, lakini upande wa mashariki inapakana na wilaya ya Gairo na upande wa kusini inapakana na wilaya ya Mpwapwa. Elimu. Wilaya ya Kongwa ni miongoni mwa wilaya zilizo kuwa na misingi mara ya utoaji wa elimu kwa watoto wa jamii hiyo. Lakini pia hata watoto kutoka wilaya na mikoa mbalimbali waliweza kunufaika na uwepo wa elimu kwani uwepo wa chuo cha kufundishia taaluma ya uchungaji yani theolojia, ualimu na uongozi. kinapatikana katika wilaya ya Kongwa na pia zipo shule za msingi na sekondari kwa ajili ya kuandaa watoto wao na pia vipo viombo mbali, mbali kwa ajili ya utoaji wa elimu ya juu Wilaya ni hapo utawala kabla ya uhuru wilaya kongwa ilikuwa ni miongoni mwa wilaya zilizokuwa zikitawaliwa na wakoloni lakini baadaye kutawaliwa na chama cha tano kupitia kwa Tito Fungo kuwa mwenyekiti wa chama hicho na baada ya jitihada mbalimbali mbali kufanyika ndipo ilianzishwa halmashauri ya wilaya ya kongwa ambayo ndiyo inotawala kwa kanuni za serikali kwani wilaya ya kongwa ina tarafa tatu ambazo ni kongwa Mali na Zoisa, Halmashauri ya Wilaya ya Kongwa ina muundo sawa na zilivyo halmashauri zingine kote nchini Tanzania. Halmashauri hii imeundwa na baraza la madiwani na timu ya wataalamu inaongozwa na Mkurugenzi Mtendaji wa Wilaya. Kwa hivi sasa halmashauri ina kamati za kudumu sita ambazo ni kamati ya fedha, kamati ya utawala na mipango kamati ya elimu, afya na maji, kamati ya ujenzi, mazingira na uchumi, kamati ya ukimwi, kamati ya maadili na kamati ya huduma za jamii. Makabila wenyeji wa wilaya Kongwa ni Wagogo, Wakaguru na Warangi pia kuna makabila mengine ambayo yalihamia kutoka semba mbali za Tanzania kama vile wabena, wanguu, Wakamba na WaMasai ambao walikuja kwa ajili ya shughuli za kilimo na mifugo. Teknolojia hapo awali shughuli nyingi hazikuwa katika mfumo wa teknolojia. Kwa mfano utunzaji wa nyaraka mbalimbali mbali za kumbukumbu zilihifadhiwa katika majalada. Lakini kwa sasa zinahifadhiwa katika ngamizi yani kompyuta. Mabadiliko ya teknolojia yalojitokeza katika ufanisi wa kazi mbalimbali mbali, lakini pia baadhi ya taarifa hushafadhiwa katika database ya tovuti ya Kongwa inayoendelezwa na mtaalamu Halmashauri yani afisa tehama. Mawasiliano mengi wakati wa ile inanzishwa ilifanyika kwa njia ya barua na telegram ambapo kwa sasa inafanyikwa njia ya simu za mkononi, barua pepe, barua Nukushi na kwenye vyombo vya habari kama vile redio, magazeti pamoja na runinga. Usafiri. Kwa upande wa usafiri hapo mwanzo watu walikuwa wanatembea kwa miguu umbali mrefu lakini pia walitumia wanyama kama vile punda na farasi. Na baada ya mabadiliko ya teknolojia, sasa kuna vyombo vya usafiri vingi katika maeneo mbalimbali ya wilaya Kongwa, kama vile mabasi, pikipiki na baisikeli. Shughuli za kiuchumi. Shughuli kuu za kiuchumi zinazofanywa na wakazi wa wilaya ya Kongwa ni ufugaji wa wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo na punda. Poda hutumika zaidi katika usafirishaji wa mazao lakini pia shughuli za kilimo cha mazao ya chakula na biashara zinafanyika kwa wingi katika wilaya ya Kongwa na baadhi ya mazao hayo ni kama vile mahindi, mtama, uwele, karanga na alizeti na hii ndio historia ya wilaya ya Kongwa inayopatikana katika mkoa wa Dodoma historia hii imeandaliwa na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli